Прилестить подихом вітерцем. Царство їм небесне. А може, лиш причувається тобі на сільській околиці, Де піняться пшеничні смарагдові хвилі? Чорна птиця ночі вже відлетіла. Де не ще видніє розгублена з її крил темне пір'я. Чи то тіні в ровах, чи то затінки поза хатами і хлівами. Рожева птиця ранку вже простерла крила під небесами, і малинові відблиски від її швидких крил проливаються на село, над якими ще далекими краплями радісних сліз догорає кілька останніх зірок. Поміж садками і в левадах тануть розсіюється пасма туману, і півні перегукуються клекітливо огнистими скриками, що не прочахають у їхніх горлянках, і все відчутнішою, дзвінкою прозорістю. Сповнюється повітря. В рожевому сяйві іще не видного сонця княжа гора чорніє погордо. Те рожеве сяйво все потужніше виростає за її верхів, падаючи відсвітами на пилюстки білих хмар, що на мов би, обертаються на обірвані пилюстки небачених квіток. Навіть летючим птахам передається чар отого рожевого сяйва – Зарожевлені птахи видаються легшими, святковішими, несправжніми. Мати з бабою Килиною йдуть стежкою попереду. Несуть на плечах граблі, а в руках вузлики з підобідком, обідом та під вечірком. Ви з дідом Гордієм ступаєте вслід за ними. Дід несе косу на плечі, а в торбині через плече всякий свій косарський надібок». Загурнатого в бабину хустку ти несеш глечик молока, а тому-то гостро боїшся оступитися чи ненароком ударити глечиком об дерево. Літнього досвідку ви йдете на княжу гору. Йдете на княжу гору в цю ранню годину не самі, бо зрідка долинають веселі скрики з лісу перед вами, значить там також сходяться на гору. А коли на схилі обернутись і подивитись на село, що розбігається донизу, теж видніються людські постаті, що поволі простують, наче течуть із села сюди на княжу гору. Все вище і вище. Ось і шатристий дуб із дуплом заввишки з людський зріст, де зовсім недавно довелося перечукувати грозу, коли обвалювалися блискавки і громи. І ти сам собі увижався дубом, що закоренився в земну твердь, що піднісся до небесного безмежжя. Обережно заглянув до дупла, і раптом обличчя вдарило шумом, плюскотом крил, і якась налякана птаха вирвалася звідти на волю, війнувши в очі порохном. А ось і галявина на схилі всіяна на лобатим камінячем мертвих чужинецьких голів. Вони похмурою ватагою сіріють у траві, насиченій духом материнки Ось тут закропимося, каже баба Килина, біля кам'яної стіни, з якої там місям дзюркочуть джерела Дід Гордій припадає до цівки. баба Килина п'є, ти з матір'ю п'єш, свіжішаючи і дущаючи душею А біла кров із каменя лєця не має впину бо невичерпна і невмируща в живих грудях землі. Від кам'яністої стіни вступили в море молодої горішини, і раптом поміж листя заворушилося грубе гіляча, саме собою заворушилося, і страх уступив тобі в вп'яти, бо таке диво здив побачив, а коли гіляча ще й посунула через кущі, шлепаючи, то душа і зовсім завмерла. Бач – «Лось який!» – стиха мовив дід Гордій. І лиш по дідовій мові ти застеріг, що цей справді лось продерся крізь кущі, поніше на голові важкі гілясті роги, схожі на груби гіляча. «Діду, а це що таке чубати?» Смугаста птаха вся в жовтих та чорних перах сяяла рудим чубом, сидячи на сучку осики, а дзьоба мала довгого і тонкого. Ну не птаха, а ці лісіньке тобі свято, що літає, Гніздов'є пташенят годує. О, тут, каже дід, присів коло свого гнізда,